30 sekunder att grövla från nu. Första satsen är nu Morton Golds Spirituals Proclamation i den musik som trissar upp stämningen under betänketiden i buren i det nya tävlingsprogrammet Kvitt eller Dubbelt eller 10 000 frågan, som sänds i tv första gången den 12 januari. Nils Erik Behrens är programledare och domare i Mats Renberg. Mest uppmärksammat blir den första tävlande, den 14-årige Ulf Haien Hannets som man kallas, eftersom han tävlar i ämnet akvariefiskar. På 5000 kroners frågan underkänns ansvar om slamkryparens ögonlock. Du svarade ju rätt på eh, de två första delarna, alltså till två tredjedelar svarade du rätt på det, men, men om, du hade, om du hade gissat rätt, liksom, så hade, du, hade du klarat det och fått eh, 5000 kronor. Men eh, den där slämkryparen hör du, den, den eh, blev ett bekymmer för dig Ja, det. Den var ju lite besvärlig. Det jag står inte så mycket i litteraturen om då. Jag har själv sett den i London och då hade jag faktiskt inte lagt märke till något speciellt ögonlock. Eh, den, den håller sig tydligen efter av namnet att döma eh, nere på botten och, och, och kryper alltså? Ja, just det, det är. Den är till hälften en landfisk får man kanske säga därför att. Den håller sig väldigt mycket uppe på stenar och så där och sen så går den ner i vattnet lite då och då Simmar mycket illa ungefär som en groda Hur som helst så har du ju uh, under den här tiden uh, gjort akvariehobbyn ganska populär det kan man nog säga uh, Har du sett det speglat på något sätt till exempel uh, i fråga om uh, din uh, utmärkta uh, tidskrift? Ja jag har ju fått en hel del nya prenumeranter och sådär Hur många då ungefär? Ja, en 10-20 är det säkert Och upplagan är ungefär, hur stor då? Den är ungefär, ja, jag håller ungefär hundra Men jag får nog lov att öka nu skulle jag dra upp Hundra, ja, det tror jag säkert att du får Jag ska be för med som prenumerant på den Jag hoppas att du inte glömmer att anteckna det, Nej då Du har inte bestämt dig för vad du ska bli ännu Nej, det vet jag inte Men jag ska väl bli något naturvetenskapligt i alla fall Vad det vet jag inte eller? Ja, så du är realinriktad i varje fall Ja, Nils-Erik Bärens i samtal med Ulf Hannerts som sedermera blir professor i socialantropologi vid Stockholms universitet. Det visar sig att domslutet har varit felaktigt och hajens svar på 5 000 kronors nivån godkänns. Sen vinner han lätt 10 000 kronors frågan. Men på tidningarnas ledarsidor diskuteras det om man verkligen ska tävla om pengar. Och det tar man upp i radioprogrammet Tidspegeln. Är inte allt detta spelraseri från den oskyldiga tippningen över tv och andra tävlingar och upp till stränga spel- och penninglotteri egentligen ett ganska allvarligt tidssymptom? Visst ska det glada lättsinnet ha sin plats och visst kan det vara rimligt att för den livgivande spänningen skulle locka folk med vinster men bör inte sånt hållas inom rimliga gränser? Måste inte sånt verka avtrubbande på människors känsla för penningar och penningars värde? Låt Öffe leka om en kola istället. Eller fyra slamkrypare om så ska vara. Skriver alltså tidningarna. Men Ulf har vunnit publikens hjärta och hans originella skor döps till slamkrypare. Ordet kryper också in i Svenska Akademins ordlista. Dels som fisk, dels som diskutabelt formulerat domslut i frågetävlingar. TVs första egna hallår ser man i rutan under hösten. Anders Bauer, Ingrid Olsson och Janette von Heidenstam och tv-licensen kostar 100 kronor om året.